היפופוטם! כשאני מתקלחת, מסבן את הרגל, דוחת את ידיים, מצצחת שיניים, תגיד על הלילי, תגיד על הלילי, תגיד על הלילי, תגיד על הלילי, את האישה באמבטיה, מי זה? אני רוח רפאים! רוח רפאים אצלי באמבטיה? כן! אז למה אתה לא בצבע לבן? אני כן בצבע לבן! לא נכון, אתה פנחוני, אני לא יודע... כי אני רוח רפאים בשנות ה-60! אלה היו השנים... תגיד, למה אתה פנחוני? לא ניתני. כי זה מה שהיה בתלבושות, ואת לובשת כלום ואני אומר משהו? מה אתה רוצה ממני רוח רפאים? אני רוצה שתבחרי מספר! טוב, <laughs> מסרתי. תכפילי אותו בשבע. כפלתי. תסבני את הרגל. כן. אנחנו נעשה לך 16? איך אתה יודע? יעני רוח רפאים! שיש לה את ספר מבחר חידה לילד בהוצאת עם עובד. ועכשיו עוד חידה אחרונה. מה קורה כשהשעון מצלצל 13 פעמים? אני לא יודעת. הגיע הזמן לתקן אותו, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו